– Mindig így csinálja, – nevetett Mrs. Hemsford. – Tíz percet marad, nem többet, aztán távozik. Kövérkés, kellemes arcú, éves asszony volt, olyan kliens, amilyenről az állatorvosok álmodnak. Jó módu, nagy lelkű és három dédelgetett Bassett Hand gazdája. Elég volt, hogy az egyik kutya szokásosan gyászos arckifejezése kissé bánatosabbra várják, és én már rohanhattam is.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 Nem a kutyákról van szó, hanem uh, Debiről. Debiről? Ott van a házban? Igen, de valami nincs vele rendben. Kérem, jöjjön gyorsan. Ahogy áthajtottam a piasztérem, újra arra gondoltam, hogy Darobi karácsonykor olyan, mint az életre szelbeszélés. Az üres tér a kövezeten és a faragó célű ereszén megülő vastag hóval,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 Enszförsznél hangja, mintha messziről jött volna. Beteg, doktor úr. Tétováztam. Igen, sajnos igen. Rossz indulatú daganata van. Felálltam. Az égvilágon semmit sem tehetek. Sajnálom. Ó. a szája elé kapta a kezét, és elkeseredett szemmel nézett rám. Amikor újra meg tudott szólalni, remegett a hangja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 A Bassetteknek Buster megjelenése olyasmit jelentett, mint egy tisztességtelen kívülálló betörése egy zárt körül londoni klubba. Hosszú ideig kimért eleganciával élték az életüket. Rendszeres, idegi nyugtató a gazdasszonyukkal, koszt jókor a porciókban, zavartalan szunyókálások a szőnyegen és a karosszékben. Háborítatlan nyugalomban telt egyik napjuk a másik után. Aztán jött Baster.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 Éppen egy éve, hogy ide hozta, ugye? Igen, felelte, és újra magához ölelte Bastert. Ő volt a legszebb karácsonyi ajándékom.